Ma 2021. március 23-a ked van, 5 perccel lesz reggel 7 óra. Közelít a tavasz, ennek egyértelmű jele, hogy otthon ugyan senki se lehet ellenzékben, de én lassan ellenzékben leszek a hangyákkal szemben. A hangyák minden tavasszal jelentkeznek a lakásban. Egyértelmű jele annak, hogy tavasz lesz. A konnektorokon keresztül támadnak, reménytelen. Sokkal többen vannak, mint én. Beszélni nem lehet velük. Kicsit olyanok, mint a Kejfei Ancsi Facebook hallgatói. De ha választani kéne, akkor már inkább a hangyát. Én nem tudom, hogy egy hangya meg tud-e változni. Azt tudom, hogy a Kejfei Facebook hallgatói azok, hát egy tízes skálán nagyjából 9 és felesre megváltoztathatatlanok. Volt egy-két ember, aki már-már megváltozott, aztán visszaesett. Who cares? Ma a március 23-án legyen ez a legnagyobb bajunk, legnagyobb bajom, legnagyobb bajotok. Minuszok röpkednek, aztán lesz majd plusz is. A tavasz állítólag csütörtökön jön meg, hogy pontosan hánykor nem tudom. Nagyjából ez az egyetlen jó hírem, ami mára van. Miután megnéztem Menter Tamás legutóbbi videóját, amelyet a külügyminisztériumnak valami pármaházában vetek föl, az egy nagyon szép hely egyébként. Úgy döntöttem, és ezt már korábban jeleztem egy sms hogy legközelebb majd a koronavírus járvány elmúltával beszélgetünk. Nekem van Életek volt magánéleti kapcsolatom Mendszer Tamással, én azt nem áldozom fel a műsorom kedvéért. Ugyanakkor egy oldalon úgy döntöttem, hogy amennyiben ő nem hív fel, én nem fogom fölhívni. Ha tetszik ez kiegészítése a tegnapi műsornak, ezzel kapcsolatban kommentárt nem várok. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Isten ne adja, hogy aztán az legyen, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap apokalipszis. 061, 911, 168. My old friend, you so go. Ha önök nem beszélnek, én elkezdek beszélni, csak aztán tudjam abba hagyni. 06191168 Nem viccelek eszembe jutott, hogy ne nyisson-e a kejfeje Ancsi egy halálozási rovatot. Csak hogy mindannyian rádöbbenjünk arra, hogy mi fontos és mi fontos talán. Hogy tudnánk örülni annak, hogy élünk, Tudnánk-e aggódni a szeretteinkért, és aztán magunkért, hogy ne betegedjünk meg, és ne halljunk meg? Lehet kritizálni Orbán Viktort hogy különböző körben, hogy hogy válogatja össze a vendégeit, elképzelésem sincs, arról tárgyal, hogy hogyan kell újrakezdeni. De miniszterelnök úr nem az újrakezdés ideje van itt. Pontosan nem tudom megmondani, hogy minek az ideje van itt. 061-911-168 sohai panas vagy kezdjek én Nem ismerem Patrícia Imoyát, ha így hívják, bár írtam neki egy messenger üzenetet, még nem válaszolt. Ütemezetten olvasom levelét. Az első szünetben a piramis jön, ha volna két életem, lassan örüljük annak az egynek. részletek szerkesztve. Úgy kezdtem a mai műszakot is, ahogy mindig minden eddig itt átöltöztem a mosdóban, mert máshol már nem nagyon lehet, majd elindultam a konyha felé, ahol a cuccainkat tartjuk. Jobb ötlet hiány bedottam a táskám az egyik szekrénybe, a pelenkák és fertőtlenítőszerek mellé, és reménykedtem benne, hogy senkit sem fog zavarni. Ahogy beléptem a triász szobába, egyből megszólalt a rádió. 44 éves nőbeteg eszméletlenül találták, nem reagál a verbális ingerre, se fájdalomra, úgyhogy intubálni kellett. Az EKG negatív COVID-fertőzés nem valószínűsíthető, de semmi más nem tudnak kizárni. Miután a beteg megérkezett, összesen 4 és fél perc kellett, hogy minden gépet rátegyünk, minden tűt belerakjunk, minden mintát levegyünk. A protokoll szerint levettünk egy COVID-gyors tesztet is, de ahogy várható volt, negatív lett. A beteg továbbra sem reagált semmire. Elküldtük CT-re, ami nem láttak semmit, és hívtunk egy neurológust konzíliumra. A neurológus megállapított, hogy a betegnek agytörzsi reflexei sincsenek. Ott álltunk egy agyhalott, 44 éves beteggel, és senkinek sem volt semmi fogalma, hogy mi baja lehet, vagy hogy hogyan lehetne rajta segíteni. Elküldtük egy kontrasztos fejnyak CT-re is, hát ha agytörzsi sztrókja van, de az agyban továbbra sem találtak semmilyen eltérést. Végül jobb ötlet hiány, amíg a eredményekre vártunk, a neurológus vette egy lumbál punkciós mintát is. A beteg likóra zavaros sárga volt, majd a CT laborból szóltak, hogy a második képbe belelógott a beteg tüdőcsúcsa, amin világosan kirajzolódott a COVID pneumónia képe. Ő volt a második beteg, akiben azon a héten a klinikán COVID okozta is találtak. Mintha a tüdő elpusztítása nem lett volna elég a COVID-nak. Az érrendszeri szövődmények, a pszichés hatások sem voltak elegek. Az agyhártyát is megtámadja, ha hoz van kedve. Nem tudom, mi vele végül, mert behívtak a vörös zónába, hogy a műszak második felét ott dolgozzam le, beöltözve hat órán keresztül, étlen szomjan, mosdó nélkül. A vörös zónába belépni olyan, mint besételni egy állóháború közepébe. Fülsüketítő a kontraszt a rendezett csendes gyilip és az ajtó túloldalán szágoldó szervezet fejetlenség között. Odabent mindenhol betegek, sérültek küzdenek a levegőért, szorongatják az oxigénpalacjaikat, családtagjaikat hívják, miközben űrruhás orvosok, ápolók rohannak el mellettük, megmegszólítva egy-egy beteget, megmegigazítva egy-egy orszondát, maszkot. És sosincs csönd. Valaki mindig köhög, valaki mindig küszködve kapkodva, hörögve próbál levegőhez jutni, az oxigén folyamatosan sziszeg, az ápolók egymásnak kiabálnak, hogy a védőfelszerelés kapucnián át is hallják egymást. És valaki mindig sír. 061 egy. 9.111.168. Imaja, ha így hívják, Facebook bejegyzését. Aznap sem volt más kép. A vörös zónában mindenhol betegek ültek, feküdtek, googoltak, annyian voltak, hogy alig fértek el a váróban. Ahogy indultam volna befelé, kinyílt mögöttem a pajtó és két betegszállító sétált be, kezükben öt oxigénpalackkal. Ennyi oxigén van összesen a kórházban, jól osztátok be. Szorító melkassal fordultam vissza a betegek felé, Öt palack, legalább hatvan betegre, és ki tudja, mikor jön a következő szállítmány. Hajnali egy óra volt, úgyhogy reggelig már valószínűleg nem fog jönni. Ennyi beteget nem tudunk ellátni, gondoltam újra, de akkor is megpróbáljuk. Gyomorgölcsel kerültem meg a több tucat kiürült oxigénpalackot, és sietve elindultam a kort felé. A soktalanítóba osztottak be három magáról alig tudó beteghez. Igyekeztem minél gyorsabban orientálódni, megtudni kinek mi a baja, amikor megjelent egy férfi az ajtóban. Mikor lesznek már kész a laboreredményeim? kérte rajtam számom. Nem tudom, uram, valottam be őszintén. nem tudom mikor vették le és küldték el a mintát. Általában pár óra szokott lenni, mire elkészül. Elképesztő, hogy itt milyen lassan dolgoznak, hányta a szememre, majd visszasétált a helyére. Megpróbáltam újra az előttem fekvő betegre koncentrálni, lecseréltem az infúzióját, ellenőriztem, hogy a monitor jól van -e felrakva, de akárhogy próbáltam koncentrálni, nem tudtam kizárni a folyosóról beszűrődő hörgéseket. A 2021. március 23-a poddas idő 12 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfejancsi minden, amit az aznakról tudni kell vagy érdemes, a netezők, valamint fialajános János 14 éven aliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora 061-911-168 figyelek abban mire az e-mail, illetve a Facebook bejegyzés felolvasását, az utolsó, talán a legmegrázóbb rész következik. Elsétáltam a katonai ágyak mellett, amiket a héten kaptunk a honvédségtől, hogy ezekkel bővítsük a fekvőhelyeket, de még nem sikerült kitalálnunk, hogy hova rakjuk őket, mert már sehol nincs hely. A következő folyosóra fordulva megbotlottam egy hordágyban is, sose szokott hordágy lenni. Nem számítottam rá. A térdemet dőlzseve álltam fel, és néztem újra körül, hát ha máshol is változott valami. Változott. A folyosó teljes hosszában álltak a hordágyak, szépen glédában a fal mellett. Mindegyiken fekete hullazsák. Egy pillanatra nem kaptam rendesen levegőt, csak azt éreztem, hogy én ezt nem bírom, nekem innen azonnal ki kell mennem, nem bírom tovább ezt a ruhát, a dupla maszkot és a dupla kesztyűt, nem kapok levegőt, nem bírom a folyamatos zajt, a kiabálást. A folyamatos siesse márt, segítsen márt, és mi tart ennyi ideiget, hogy mindenkinek kell valami, belőlem belőlünk, pedig már nem marad semmi, csak a kimerültség, a bizonytalanság és a tehetetlen De nem mehettem ki. Még volt három óra, amit bent kellett eltöltenem. Három keserves óra. A hullazsákok nem csupán zsákok. Emberformájuk van. Látod, hol a fej, hol a láb, hol vannak a kezek. És ha nagyon fáradt vagy, és nem készültél fel rájuk, akkor arcokat is láthatsz rajtuk. Olyan betegek arcát, akiket pár órája még ápoltál, de tudtad, hogy már nem fog sokáig velük foglalkozni. Betegeket, akikkel nemrég beszélgettél, akik a családjukról meséltek arról, hogy mit fognak csinálni, ha hazamennek, mit szeretnének csinálni majd a szabad idejükben. Vagy olyan betegek, akiket már csak leélegeztető gépen láttál, és nem tudtál velük beszélgetni, de azért rájuk mosolyogtál, szóltál hozzájuk pár kedves szót. És ha nagyon kivagy merülve, ismerősök arcát is láthatod rajtuk. Kollégiáidejét, barátaidét, családtagokét. És a hullazsákok követnek is. Látod őket álmaidban, amikből hideg verítékben ázva ébredsz, miközben a szíved majd kiüti a bordakosarad. És egy idő után akkor is, amikor csak behúnyod a szemed. Ott fekszenek hidegen, mereven, néha megmozdulnak, néha nyögnek, néha a neveden szólítanak. És néha nem tudsz máshogy gondolni rájuk, mint a saját hibáidra, olyan dolgokra, amiket talán megelőzhettél volna, ha egy kicsit okosabb vagy gyorsabb vagy, ha kicsit jobban koncentráltál volna, ha kicsit többet dolgoztál volna. Ha, ha, ha. Amikor vége lett a műszaknak, és végre kivetkőztem a védőruhából, levetem a szemüveget és a maszkot, és egy pillanatra megint kaptam levegőt. Kisétáltam a kórházból, megálltam az udvaron, és igyekeztem halkan sírni, nehogy másokat zavarjak. Aki nincs itt belünk velünk, azt kérdezni, ha ennyire nem bírom, miért megyek vissza újra és újra végtére is, én csak egy medikus vagyok, önkéntesen járok a kórházba. Az ilyen kérdésekre nincs válasz, mert aki ezt megkérdezni, az nem érti, hogy milyen borzasztó a helyzet, hogy minden emberre szükség van, és hogy ha csak egy medikus is vagy, akkor is oda kell adnod minden szabadidődet és energiádat, hátha segíteni, hátha segíteni csak egy embernek, csak egy valakinek, csak egyszer. És ahogy kilépek az udvarról és sétálok hazafelé, a hullazsákok követnek, és fogalmam sincs, mikor fognak végre magamra hagyni. Jori 9111 168 ne hagyják befolyásolni magukat a döbbenettől mondják el ami foglalkozatja ők vagy hallgassanak tetszés szerint 061 9111 168 bár azt mondják Nem jártak ők, a repülők, és nem látok. Jó reggelt kívánok! Ma reggel megyek Szentendrén a civilházba, mert egyrészt kirakatot fogunk berendezni. Azt viszem a unokáimat is, meg a csoportunk tagjait is, mert fehér galambokat hajtogattunk tegnap. Máma meg ott megpróbáljuk valahogy megcsinálni azt úgy, hogy valamilyen emlékkirakat legyen. És már máma... már... Na, na, már múlra reggel is. Nem hallottam még a sövegét, már az ébredtem, hogy mit fogok én ott mondani. Mert fel fogom venni egy, egy élő facebookra, is, mi fogom tenni a szentendre blogolra. De mit fogok ott mondani? Fogok-e valami vádbeszédet mondani, majd nem mondjak semmit? Mert ez egyszerűen nem lehet bírni, hogy meghallnak 16 ezzel is. Senki nem emlékezik meg róluk sehol, hanem csak virítanak azzal, hogy másodikok vagyunk a világon, akik beoltottak, de mi van azokkal, akik, és amit, ez a, amit az előző felolvasásban meírt ez a medikus. Hát hát, hát ez hogy lehet, és nem, nem, nem tépjük meg a ruhánkat. Hát csak ennyit akartam. Ha mondom, a tévedés maximális kockázatával szerintem most nem igazán a vádbeszédeknek van a helye. Most hallgatni kell, vagy cselekedni, és a cselekvésben semmi más nem lehet jelen, mint a segítség. Ezek itt most nem a kritika órái, ezek itt most nem a kritika napjai, ezek itt most nem a kritika hetei. Úri luxus 0-as egy. 911, Csak jég. A Magyar Orvosi Kamara elnökségének közleménye a súlyosból a járványhelyzet teendőiről 2021. március 22-én 17 óra 26 perckor Részletek a Magyar Orvosi Kamara elnökségének közleménye a súlygyorsodó járványhelyzeti teendőkről. A baj nagy, és ha nem vigyázunk, még nagyobb lesz. A népesség arányos halálozási mutatókban napok óta elsők vagyunk a világon, a kórházi osztályok túlnyomó része már COVID osztály, az intenzív osztályos sokszoros túlterhelés alatt vannak. A műtők leálltak, az ott lévő lélegeztető gépeken is már COVID betegek küzdenek az életükért. A vezényelhető egészségügyi dolgozók elfogytak a kórházak önkénteseket keresnek a kórházi munka segítségére. A járvány legyőzése, az ország kinyitása, a negyedik hullám megelőzés, az oltási program gyors eredményes végrehajtásá múlik. Ezért egyszerre kell erőltetett menetben folytatni az oltási programot és erősíteni a személyes védekezést, távolságtartást, kapcsolatminimalizálást. A helyzet rendkívül súlyos, ezért a Magyar Orvosi Kamara elnöksége mindenkitől azt kéri, hogy csak rendkívül indokolt esetben mozduljon ki otthonról. Kérjük a lakosságot, hogy tervezzék meg a bevásárlást, lehetőség szint hetente maximum egy alkalommal menjenek boltba. Közeledik a tavasz, az egyedül végzett kerti munka veszélytelen, de ne a barkácsáruház legyen az új pláza, ahol közösségi életünket éljük. Aki teheti, mellőzze a tömegközlekedési eszközöket. Ne látogassuk szeretteinket, ne találkozzunk barátainkkal, jelenleg ezzel vigyázzunk a legjobban rájuk. Ne menjenek hétvégén a közkedvelt parkokba, tavakhoz, kirándulóhelyekre. Kerüljenek minden halaszható utazást belföldön is. Idén maradjon el a húsvéti rokonlátogatás, locsolkodás, hogy jövőre is meglocsolhassuk szeretteinket. A találkozások csökkentése, a távolságtartás, a helyes maszkviselés és a kézmosás most emberéletek számában mérhető személyes felelősség. Ma önökön múlik, hogy az intenzív osztályokra olyan terhelés hárul-e a közeljövőben, ami már korlátozza az ellátás biztonságát. Kérjük a döntéshozókat, hogy azonnal korlátozzák az üzletekben egyidejleg tartózkodó vásárlók számát. Tiltsák meg közterületen három főnél nagyobb beszélgető csoportok kialakulását ez alól kivétel csak egy az egy háztartásban élők jelenthessenek. Rendeljék el a prázák, Bevásárló központok bezárását azokban kizárólag az élelmiszerbolt és gyógyszertár tarthasson nyitva, és a közösségi tereket kizárólag a voltok megközelítésére lehessen használni. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége I want to stand and stay 9, 111, 168. Sifer András Facebook bejegyzése tegnapról. Sifer András nagyjából 4 9 től lesz majd a Keifejancsi vendége. Brádi Martin nincs többé. A rendszerváltás előtt még a rendőrökkel küzdött, aztán megvalósította álmait. Ő hozta Budapestre a Rolling Stones, aztán jött Eric Clapton, Bon Jovi Pink, a kapcsolatkoncerteken Elton John Sting, Simply Red, Stewart. Szervezte a magyar legendák fellépéseit, LGT Piramis, Zorán Hobó. A rendszerváltás utána semmiből, a maga tehetségéből hozta össze Magyarország legnagyobb koncertszervező cégét, a Showtime Budapestet. Bő két évtizedes munkakapcsolat, ismerettség barátság fűzött hozzá Annyira csupa szív, hogy akik nem ismerik, nem gondolják, hogy üzletember. Néhány éve Marci rántotta le a leplet a kulturális tau körüli umbuldákról, tavaly amikor szünetet tartott a járvány, Marci invitálta kávézójába, a Kávéba a politikai hajléktalanokat. Abban maradtunk, ha vége lesz ennek a pandémiás űrületnek, folytatjuk. Nincs folytatás. Marcival már biztosan nem. Nem a pandémiás űrületnek lett vége. Egyszer évekkel ezelőtt már szembenézett a halállal, most a covid már nem tudott megküzdeni. 1 9 111, 168 Figyelek abban, mire. Van három percet, mondd mi baj, Sors se ami fáj Mindenki járt így már Én átveszem a fájdalmakat Könnyítsenek, vagy nehezítsenek magukam. Már csak néhány perc lesz erre, aztán Güzlászló, László, Zója Kataróva és Siffer András veszi át az étert, és önöknek nem lesz módjuk betelefonálni, illetve betelefonálhatnak, de én már arra nem reagálok. 061-9111 168, ma 2021 március 23-án, kedden egy perccel fél 8 után. Figyelek, ha van mire. a súlyt a A tiszteltem, Fialó úr, csak annyit szeretnék mondani, hogy milyen egyetértek, hogy ez nem a kritika helye, hanem a cselekvés helye. Emellett két hete az euronews ból Pabis miniszterelnököt láttam, aki azt mondta, hogy tudja, hogy nagyon sokat elrontanak és hibáznak, de adjanak még egy esélyt nekik. Ezt nem volna mondani vissza. 061-911-168 March to dance, but let me ruin my good shot, it. So do, so do, so do, so do, so Fő volt, mikor született. Én kivártam volna, de nem lehetett. Tudod, a számla nagy, a munka se vár. S jött a hír, hogy a fiam már jár, aztán láttam, ahogy nevet, és fut el én, hogy ő pont olyan lesz, mint én, majd ugyanolyan lesz, mint én. Üres bölcsöt ringat a volt fényem, 061 911 <tos> Amikor jössz, fia, mennem kell Az élet csupa kötelesség De sokat leszünk együtt még It's in whatever comes and goes your eyes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 Üres bölcsöt, ringat a holtfényem, letette már, csak rohan, pont, mint én, a fiam pont, mint én. Úres bőrcsőt ringat a és mindig ez a mese vége, amikor jössz, apa, mennem kell Az élet csupa kötelesség De sokat leszünk együtt még Rajalin, yes, you see the Soweto Gospel Choir. This is a long time coming both for getting to this issue, and um, for me personally, Jó reggelt kívánok, Fiala vagyok! László, jó látszó, jó Ez az a zene? Igen. Mit hallunk? Brádi Márton. Barátom énekel és gitározik egy éppen mostanában, pár hónap alatt elkészülük lemezén. Valójában egy gitáros. Lehet, aki 40 éves korában kezdett először játszani. Ez a melancholin, mert mindig is ilyennel foglalkozott, és ezt is mondhatom, hogy az életében. Ha valaki az ismerettségemből, akiről azt gondolom, hogy mások számára is sokat mondott, fogja magát és meghal, róluk mind beszámoltam az elmúlt évtizedekben a Kejfej Jancsiban és most nem sorolom a neveket, ez most nem az a pillanat. Brádi Márton nem tartozott a közvetlen környezetemhez, de amikor tegnap Szent Iványi Gergely mondta, hogy meghalt, aztán megtaláltam a Sifer András bejegyzését, de korábban, amikor elmondta szívemütöt. Ha valami az embert szívén üti, akkor arra nem keres magyarázatot, akkor eldöntöttem, hogy szeretnék másnap megemlékezni róla olyan tollakból, akik nálam sokkal jobban ismerték, és méltóan tudnak megemlékezni róla. 4-9 után Sifer Andrással beszélgetek, megkerestem Presser Gábort is, aki hosszú ideig gondolkodott, de azt mondta, hogy képtelen beszélni. Nagyon sok haláleset történt körülötte, és valamikor 3-9 előtt egyszer csak fogtam a telefont és felhívtalak téged, aki Szenti Ványi Gergely hozott össze. Köszönöm neki még egyszer. Ezek a percek, amelyek most következnek, ezek alapvetően arról szólnak, hogy te megemlékezzél róla. Nem mondom azt, hogy mondj egy monológot, nem mondom, hogy mondj egy gyászbeszédet, de a részemről sok beszédnek tényleg sok az alja, és ez itt most, nem az a pillanat. Ha megtisztelsz engem, őszintén sajnálom az apropót, hogy ilyenkor szoktam mondani, akkor Beszéljél és ne kontrolláld, magad az interneten vagyunk, azt mondasz, amit akarsz. Figyelek! Marcival az ismerettségünk 90-es évek közepétől tartott, és hát úgy értem, hogy még most is tart. Egy egészen különleges ember volt, egy bölcsész családból származott, rendkívül művelt népművelés különszer végzett, két nyelven beszélt tökéletesen, és végigjárta ezt az iskolát, amit koncertszert is megnevezni, hiszen olyan széget a dolgozott, ahol megtanulhatta meg ezt, és az ő különleges személyiségének köszönhetően élete végéig ezt, ezt a szakmát, amit nem lehet mindig nagyon tisztán művelni, ő százszerzékosan tisztán művelte, és ezért már magában nagyon becsülendő ember volt. De ha a számokat nézzük, akkor az megdöbbentő, hogy ezt kiszámoltuk ketten, hogy közel 5 millió embernek biztosította azt, hogy jó szórakozzon, és legyen ez egy popkoncert vagy rockkoncert hiszen gyakorlatilag az összes nagy világsztárral dolgozott. Vagy legyen nekem ez egy jazz koncert, vagy egy klasszikus koncert. Tehát alapvetően a populárból hozta a szokat a, a felérzőket, akiket bemutatott Magyarországon. De ugyanakkor, amikor ő levette a körökabácsját igézőjában, mindig ezt mondtam neki, akkor ő becsukta az ajtót magamelyiket otthon, akkor egy igazi volt, nagyon rendkívül olvasó ember, a kortárs irodalomtól a magyar irodalomon keresztül a világirodalom, a bármiről lehetett vele beszélni, hosszasan és nagyon mélyen. És ez a kettős élet, ez egyrészt engem mindig nagyon szórakozott, mert egy rendkívül jó humor ember volt, másrészt mindig tudtam csodálni, hogy teljesen el tudta engedni a, a munkát, amikor hazajöttem, a munkából. Nagyon szorgalmas ember volt. Nagyon tisztelték azokat, akik vele dolgoztak. A kollégái azok imádták. Nagyon jó főnök volt, rendkívül empatikus a világosodajúval is. És meg mondani a véleményét, és ez egy ritka dolog, mert ugye általában a koncertzervező nem nagyon támadják éppen a a különböző rendszereket, ami nem tettett neki bárki elné oda állt és elmondta. És ez egy nagyon teletkeméltó dolog, ami ne most nem politikáról beszélet, hanem, hanem főleg erő az üzleti világból, azért ennek minden részét kiállta a jegyeladástól. Nem egészen a szervezésük Szóval egy csodálatos ember volt. Mi nagyon közeláltunk egymáshoz, de korlatilag nem telt el úgy, nem vagy ne volna. Ugye ez egy óriási, nekem is, de a magyar Köszönöm szépen, még egyszer sajnálom az apropot 019111168 egy kilenc pasó 9 11, 11, 168 egy 911 168 Várok néhány másodpercig, és utána felhívom Zúlya Katarovát. 061 Kilenc száz tizenegy százhatvannyolc először, nulla hat egy, kilenc száz tizenegy százhatvannyolc másodszor. 061 hat egy kilenc száz tizenegy, senki többet? Halló? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Fiala János, köszönöm a rendelkezésre állását. Um, úgy tűnik, hogy miközben talán sose volt olyan rossz a helyzet, mint most. Talán valószínűleg törölhető. Egyfelült nagyon bonyoluló lehet mondani az embereknek, már ha az ember tudósokkal beszél. Másrészt ezek a tudósok és nagy tudású emberek köztük ön is. Valójában a társadalom felé beleértve a Magyar Orvosi kamarát is, roppant egyszerű dolgokat mond, és ha bár úgy tűnik, hogy most a gazdaságot nem tudják, vagy nem akarják leállítani érthető, érthetetlen okokból, megfelelő rész aláhúzandó, valójában most van azon hangsúly, amit korábban többször elmondtak, de talán a jön a farkas, jön a farkas effekt következtében hisznek kevésbé az emberek annak, amiről most szó van, távolságtartás, igen. maszk, otthon maradni. Igen, igen. Ezt én uh, nem is tudom, hogy lehet megmagyarázni, de úgy vettem iszre, hogy maga a Chris Witty is most jutott erre pontra, amikor sikerült neki megmagyarázni a Boris Johnsonnak, hogy miről van szó. És sajnos az ő patársai pár pártársai azt nem érték meg, és ellendorna ezt hangoztatják, hogy ki kell népni, ki kell tönkre megyünk is, stb. Hát itt uh, tulajdonképpen, uh, hogyha röviden kell uh, van megmondani, <gül> arról van szó, hogy a vakcina az uh, régebben ugye tesztelés volt, az a holy Grail. most a vakcina lett a holy Grail, ami a csöven is folyik, az nem, az, az csak besegít a háborúban vírussal szemben, de ez nem lesz elég. Azért nem lesz elég, mert nagyon sok embert nem. Csak akkor lenne, hogyha mindenkit, mert az emberek 100 be tudjuk oltani, és ez nem lehetséges most. Nincs olyan vakcina, amit mindenkire, ami mindenkire jó lenne. Plusz, az immunrendszer sem olyan, hogy mindenkiben egyforma magas szintű ellenanyag képződjön. Aki ez, ez, ezzel foglalkozott, azt tudja, vagyis mi nyullakkal szoktunk dolgozni, és hogyha mondjuk egy, egyetlen egy ellenanyag um, antigénnel indulunk, négy nyolba uh, nincs két egyforma. Mindegyik másképp fog reagálni. Ez, ez az embereknél udanud van. Úgyhogy ez most nem lehet elérni, azért maradnak a restrikciók, mint miről van szó, személyes védettség, védelkezés, maszkviselés, étmosás és itt tovább, amit eddig is hangoztattok. Ezen kívül most Angliába letiltottak a külföldre utazást is plusz hetente kétszer lesz tesztelés, plusz maradt a lockdown nagy része, addig-addig, amíg nagyon lemegy a vírus, a vírus terjedés meglemet. Most az utolsó adatok szerint tegnap például csak 17-en haltak meg, ahhoz képest Magyarországon, azt hiszem, hogy tízszer anyán, vagy többen is, és a fertőzöttek 5000 voltak, az új fertőzött száma 5000 körül volt. Az átoltottság az 28 millió. Szóval itt nagyon le lehetett szorítani a betegséget, de nem az a vírus terjedés. És arról itt az a baj, hogy olyan új vírusvariások vannak, amelyek ki tudják kerülni a meglevő védettséget, a, amit a vakcinával volt a betegség során szereztük meg. Ez most így érthető volt, én nem tudom. Mennyire lutrí, hogy kibetegszik meg, beleértve, hogy hány éves, hogy mi baja van, hogy be van-e oltva. Hiszen úgy tűnik, hogy nincs főszabály. Van, van, van, van kvázi főszabály, tehát mit lehet kezdeni egy kvázi főszabályjal? Ugye a főszabály az, hogy oltás és fiatal, és nem, nincs krónikus betegsége, de úgy tűnik, hogy a főszabályt is időnként, vagy nem is olyan, nagyon ritkán kiátsza a vírus. Igen, igen, igen, az, uh, igen, az új vírusvariáns már hallottam, hogy már arról mond, uh, szólnak, hogy ez új pandémia. Nem új pandémia, az, a vírus megváltozott. És uh, most az új vírus típus, az úgynevezett angol, az uh, teljes erővel letarolja a fiatalokat, és uh, annak ellenére, hogy ők nem halnak meg, olyan súlyos betegséget kapnak, ami.. Uh, Amivel szembe kell nézniük az életük uh, nagy részébe valószínűleg. Nagyon-nagyon súlyos következmények vannak, úgyhogy ez, ez nem engedhetjük meg. Plus én azt hallottam, hogy talán húsz kis mama van lélegeztető gépen felfoghatatlan, hogy ezt nem tudjuk megvédeni. De ez az új vírus annyival különbözik a tavaitól, hogy Régebben úgy volt, hogy ha egy ember a családban megbetegedett, nem feltétlenül a többiek kapták el. Most mindenképpen el fogják kapni. A gyerekek és az idősek mindenki. És azok között lesz olyan, aki lélegeztetőgépre szorul, és vagy túléli vagy nem. Mert az a kezelés és Veszélyes lehet nem, nem csak a vírus, hanem maga a lége, lélegeztetés is. Ha Én jö... nem vagyok orvos, de úgy tudom, hogy ez is, ez is veszélyes dolog. Uh... Most van jött el igazán annak az ideje, amikor könnyen lehetséges, hogy százszázalékosan át kell fertőződni a lakosságnak, de azért kell mindent elkövetni annak érdekében, hogy az időben elhúzódjon, hogy az egészségügyi intézményeknek a túlterheltsége ne fokozódjon olyanná, amikor már nem túlterheltségről van szó, hanem működésképtelenségről. Az, hogy a politika Igen. eközben valójában mennyire próbálja a horizonton tartani a gazdasági és egyéb újranyitás lehetőségét, arról most feledkezzünk meg, itt most a kormány és a politikusok teljesen komolytalanok, itt most egyetlen komoly partnerrel élünk együtt, aki nem igazán barátunk, az a vírus, és minden szempontból a kormánynak kell drukalni, annak érdekében, hogy a vírus legyőzzék, és annak érdekében, hogy józan észre térjenek, miközben politikus mi voltuk, nem sokban segíti őket. Azt kérdezem éven, Öntől, éven. hogy ha én arra kérném önt, mint bot csinálta meteorológust, hogy Igen. mondja el, hogy milyen idő várható, csak éppen most nem az időről van szó, hanem a vírus, eh, vírus helyzetről Magyarországon, akkor mondana nekem egy a rövid, egy közép és egy hosszú távú prognózist, ha egyáltalán lehet ilyet mondani? Hát ö, az mindenképpen az átottságtól fők, hogy mikor írje mondjuk a, az csak az népesség 50%-a, az angoloknál most van ez, a, az nem tudom mikor lesz. Az EU-ban nagy zőrzavar van az vakcinák a katszolatban, amit én azt sem értem, hogy miért. De az a másik baj, hogy most ö, jött a nagyobb ö, része vakcinának, amikor a járvány csúcspontjában vagyunk. Úgyhogy itt az a veszély is van, hogy az, aki megkapja a vakcinát, az megkapja vírust is, például sorbanálásban, és ilyenkor nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek. És ugye arra, arra a beszélünk, dologma. hogy már jóval korábban hetekkel ezelőtt... Úgyhogy kifelmíthatatlan. Arról, úgy, arról ért hetekkel ezelőtt, hogy az oltópontokon lévő tumultúúzus jelentek, de legyen az egy sorbanállás az utcán, Igen. az is milyen mértékben veszélyes. Igen, A Bulgáriában történt ez, és érdekes módon és nagy különbségek voltak. Voltak oltópontok, ahol nagyon szépen beprogramoztak az egészet, időpontot adtak, és nem történt semmi. És volt olyan, ahol tumoros alakód, ott nagyon sokan megfertőzöttek. Döntő, döntő részben fiatalok, mert most ezek az otthonpontok önpéntes alapon működtek, aki, aki szeretne, mert ugye vakcina ellenesség van, úgyhogy aki szeretne beoltatni magát, azt mehet, és azok fiatalok voltak, azok között sokan fertőzöttek, de nem tudnak róla, ugye sok fiatal könnyen vészeli át a fertőzést. És Utána már sokkal súlyosabb következménye kell járt a betegség ezeknél az embereknél, úgyhogy... Azt kérdezem öttől, kell nem, nem az önkompetenciája, de ha önön múlna, tudom, ez félig értemes, félig dőre beszéd, hiszen kötelezővé tenni az oltást alapvetően egy olyan szituációban lehet, amikor rendelkezésre áll kellő mennyiségben igen. oltás, de hosszú távon rendelkezésre fog állni. Függetlenül attól, és ettől megint igen nehéz függetleníteni, hogy végül is milyen gyorsan és milyen könnyítésekkel nemzetközileg és itthon enyhítettek a szabályokon annak érdekében, hogy ezek a vakcinák megkapják azt az engedélyt, hogy azokat egyes országokban, vagy különböző közösségekben, mint az Unió alkalmazzák, ön híve lenne a kötelező oltásnak, vagy ebben nem ő hajt megnyilvánulni? Ö, az jó lenne, ö, ez megint egy olyan dolog, hogy egy emberi kísérlet, mert ö, ezek a vakcinák sem, a, a, nem mindenkinek adhatóak nyilvánvaló, 18 éven alóliaknak uh, még nem, uh, de a többi ember szóval, az, az mindig politika, az el kell uh, beszélni az embereket, hogy az embereket, hogy, hogy uh, oltassák be magukat. Uh, és most uh, arra, van, arra van készség Magyarországon, az tudom, de amit én jól van hangosztatnék, a politikusok és az újságírók részéről az az, hogy a vakcina mellett tovább kell a maszkviselés, a távolságtartás. Álljunk meg, állj, meg egy pillanatra, mert az általam vagy a nekem elküldött e-mailben hangsúlyozza azt, hogy az FFP2 maszkot igen, használják az emberek. Türelem, Igen. ismét felvetődött ugye annak a kérdése, lehet-e valamilyen maszkot kötelezővé tenni, ami egyébként nem mindenhol kapható, ami pénzbe kerül. Ez itt most Igen. nem a Fábri Sándor féle műsor, ahol különböző vicces tárgyakat mutatnak be a múltból, de ha itt most maszkokat vetnénk egybe, akkor Ön alapvetően nem használna más maszkot, mint az FFP2-t, és például szövetből készült maszkokat, Igen. és ezeket az egyszer egyszerhasználatos műtéthez, általában műtétekhez szokott használat maszkokat, ha nem is zárná ki, de kevésbé ajánlaná, mint az FFP2-t? Az FFP2-t, vagy az úgynevezett az dupla maszk, amit a dr. Faujin látszik mindig. Vannak olyan emberek az én arcomra sem igazán teljesen tapaszt az FFP2-t, kettő maszk. Azért ilyenkor szoktam egy sebészmaszkot plusz egy szövetmaszkot viselni, kettő. És ez nem, nem nehezebb, mint egy maszkot viselni egyáltalán, de sokkal biztonságosabb. Ezt kellene kötelezővé tenni mindenki számára, és a közhelyeken. Ez mindenképpen kell kötelezővé tenni. A BKV, távolsági buszokon, de, de mindenhol, mindenhol. A legjobb természetesen az ffp 2 es maszk, az a legbiztonságosabb, az kivédi a vírus nagy részét. Úgyhogy ezt a vakcinát nem tudom, hogy lehetségesek kötelezővé tenni, de a maszkot igen, én szerintem. Uh, ugyanakkor azt is írja ön egy másik e-mailben, mi nagy kapcsolatban vagyunk. Uh, azt hiszem, itt van vége a vakcina mitosnak a 2021-es egész nyári lockdown mellett most kétszer is tesztelés javasolnak Nagy-Britanniában, és elküldte a Time vonatkozó cikkét ehhez. Igen. Itt arról van szó, hogy az új vírusvariánsok van most egy New Yorki is sajnos, aki szinte kikerül a az Zimorrend, azok kis körbe kezdenek, kis populációk kezdenek terjedni. És azokat úgy lehet kiszűrni meg ilyen lehet, sok teszteléssel, követeléssel lehet. Elszigetelni és uh, uh, nem engedni tovább terjedni. Úgyhogy a tesztelés az a véretkezés egy részével kell, hogy válja. Abszolút. És most vannak olcsó tesztek, vannak olyan tesztek, amely például egy iskola maga tudja uh, megcsinálni mindennel. Uh, úgy ez a két heti, uh, ke, uh, hetente két tesztelés, amit Angliában fognak bevezetni, meg Ausztriában úgy tudom már van. Ilyen. Azt is érdemes itt is bevezetni. Tehát a The times kapcsolódva ön célirányosnak tartaná, hogyha ezt itthon is meg lehetne valósítani, Igen. ami ugye alapvetően abban fog ütközni, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy nekik erre nincs pénzük, ön pedig erre azt fogja válaszolni, hogy rendben van, nincs pénzetek, Igen. de nincs több életetek sem. Igen. Körülbelül. igen. Azt a legjobban a Bajkóborisszók miniszterelnök, aki eredetileg tűzoltól foga úgy fogalmazta, hogy uh, ugye nem akartak maszkot viselni, most jönnek a lezárások, és akkor el lehet dönteni, hogy melyik a jobb. Tényleg? Akkor, akkor tényleg nem működik semmi, ezt ez ugye nem akarja senki se. Ez, uh, csak azért, mert nem tetszik a maszk. Azt hát mondjak valamit. Nálunk az SPF úgynevezett patogen-free részlegben, ahol én is dolgoztam, egész nap, éveken át, egész nap, 8 órában teljes hazmat felszerelésbe dolgoznak az emberek. Az a, a hazmat felszerelés az, amit a helyszínelők is. Az kezes, lábos, a maszk, a szemüveg, kezdő. Nyolc órában nagyon sok ilyen munkahely van Magyarországon. Szerintem az élelmiszeriparban is vannak olyanok, ott, ahol vakcinát csinálnak, a, a gyógyszergyárakban. Ezek az emberek így dolgoznak. Hozzá lehet szokni a maszkot is. Ez, ez én szerintem egy hiszi, hogy így nem szeretek a maszkot viselni, amit az ember lát nagyon-nagyon sok helyen. Főleg És most ez a vidék nagy vírusgómat ö, szenved. Sok Ma halálózással. Maradjon egészséges, és folytatjuk a beszélgetést már Öllök, hogy hallottam, sajnálom az apropót. Én remélem, hogy valamikor ezt az emberek megérték, de nem biztos nem én vagyok az az ember, ki hogy megmagyarázni. Sose, Remélem, tudja az az ember, hogy, sose tudja az ember, hogy mikor van az a pillanat, amikor hirtelen elkezdenek rá figyelni. Ezt önse tudhatja. Ne legyen abban biztos, hát Én csak tudok remélkedni. Köszönöm a állását. Nagyon szíveszámáskor. Viszont hallásra. Zúlya Katarovát hallottak. 061 111.168 Kicsit olyan, mint egy film. Ugye az ember ilyenkor azért beszél filmről, mert távolságot akar tartani, el akarja magától tolni ezt az egészet, nem akarja magára húzni, nem hajlandó tudomásul venni, hogy ez az ő valósága. A történések teljes mértékben idegenek a hétköznapi életünktől. Egyre kevésbé ismerünk rá a saját hétköznapi életünkre, független attól, hogy a tárgyak és a személyek zömében ugyanazok, kivéve azok, akik meghalnak, halljanak meg minél kevesebben. Nem arról beszélek, hogy egyszer és mindenkorra megváltozik az életünk, de most nagyon megváltozik, és még nincs vége. Tanácsot kevesebbet tudok adni, jelenteni róla, mint tapasztalhatták ma, azért megpróbálhatok. 061 911 -168. Ez a szomorú vasárnap, Björk. Az egy XYZ nőkedves fia úr ma reggel megsiratott a munkahelyemen, a YouTube-on keresztül szoktam a műsorát hallgatni, és sokszor időcsúszással, mert a valami miatt nem tudok figyelni, akkor megszakítanom, megállítom és újrakezdem, mert egy szaváról sem szeretnék lemaradni. Ma reggel 6 órakor egy kolagonömmel beszélgettem, aki elmondta, hogy már megkapta mindkét oltást, hogy cukorbeteg és magas vérnyomás betegségekkel együtt. Ő 56 éves, elmesélte, hogy ő nem akarta beoltatni magát, nem érezte fontosnak. Ő minden vírust elüldöz magam elől, soha nem beteg, de végül a háziorvos az oltás mellett döntött, ha már felajánlották. Milyen jó, hogy az édesanyja, aki 78 éves nem gubózott be a lakásába, hanem eljár otthonról, és éli a megszakadt életést, és már ő is megkapta az első oltást. És most ön felolvassa a COVID-osztály zaját, a kölgés és hölgés hangját, hogy valaki mindig sír, katartikus, kicsit összeszakadtam ennek az egésznek a súlyától, de most hallgattam tovább, további jó munkát, üdvözöttel XY-n, aki nő. Szerem látsz 061-911-168 sírjanak, kiabáljanak, üvölcsenek csináljanak, amit akarnak, könnyebb meg, abban, ami nyomasztja hogy vagy hallgassanak kedvük szerint. Jó élet! Tiszteletem, Megrázó volt a riport, a medikussal, de elmondok egy gyorsan, egy rövid szorít. Tegnap a munkahelyemen még nem vagyok, vagy már nem figyelet, de azzal törődjön mondja. Bocsássan meg, nem reklám ez. Rászóltam egy fiatal hölgyre, aki nem volt maszk a hát helységben, és a kolléganője azt mondta, hogy hagyja el a helységet, ha nem tetszik, menjek innenki felett, Nem tudok mit csinálni. Le a kalappal maguk előtt, de kész mattot mont, kaptam. you Не я и Egy Brázi Marciáltal által szervezett szimplored koncertet látnak, ahogy láttam a Dózsa György útjáról. Kádi Marty nincs többi, írta Schiffer-András. A rendszerváltás előtt még a rendőrökkel küzdött, aztán megvalósította álmait. Ő hozta Budapestre a Rolling stones t aztán jött Eric Clapton, Lepton, Jovi, Pink a kapcsolatkoncerteken, Elton John, Sting, Simple Red, rossz szervezte a magyar legendár fellépéseit, LGT Piramis, Zorán Hobo. A rendszerváltás után a semmiből a maga tehetségéből hozta össze Magyarország legnagyobb koncertszervező cégét, a Sótajn Budapestet. Bő, két évtizedes munkakapcsolat, ismeretség barátság fűzött hozzá. Annyira csupasz, szív, hogy akik nem ismerik, nem gondolják, hogy üzletember. Néhány évvel Marci rántotta le a lepet a kulturális tau körüli umboldákról. Tavaly, amikor szünetet tartott a járvány, Marci invitálta a kávézójába, a Gusto Caféba a politikai hajléktalanokat. Abban maradtunk, ha vége lesz ennek a pandémiás őrületnek, folytatjuk. Nincs folytatás, Marcival már biztosan nem. Nem a pandémiás őrületnek lett vége. Egyszer évekkel ezelőtt már szemben nézett a halállal, most a Covid-dal már nem tudott megküzdeni. With the way we're carrying on So enjoy and live the It's only love Doing its thing, baby It's only love That you're feeling, girl, you're feeling It's only love Doing its thing, baby It's only love that you're giving You're giving jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Halló! Itt vagyok, jó reggelt, jó reggelt! Ha hallod, akkor a szimpleret szól, ha nézed tévén vagy telefonon, akkor látod a videót is. Ez az, amit legutóbb közzétettél a Facebook oldaladon. Holdom. Kétszer is felolvastam azt, amit Brádi Mártóról írtál, ha gondolat kiegészítheted, ha gondolod, elkezdhetjük a beszélgetést a második résszel. Rajtad múlik. Hát nagyon nehéz mit mondani, és között szépen az emlékezés, mert engem tegnap teljesen kiütött a a hír, és a másodára fordul elő, hogy reggel bemegyek hétfűnök irodámba, és ilyesmi fogad. Nehéz, nehéz nagyböcséget most így megkoztam. Akkor nézzük végig a videót, abból már nincs hát olyan nagyon sok, és utána Azt hát Anny ugye azért annyit, annyit azért elmondanék, mi nyilván. Nekem is eléggé hogy mondjam, zavarosak voltak a gondolataim tegymédével előtt kimaradt az én is, de azért arra nagyon fontos talán figyelmet, hogy olyan valaki ment el, aki egyébként az utolsó pillanatáig a tartalékaiból próbálta fizetni a munkavállalóit. Ugye ezzel is hangzott a Martinak az utolsó interjúiban, hogy egyébként kifeszítve a saját bücséért mindent megtett azért, hogy, hogy ebben a ő, teljesen lehetetlen helyzetbe se kellene megláni az alkalmazottaitól. Ez nagyjából, ez nagyjából le is írja azt, hogy, hogy, hogy ö, ilyen ember volt. Meg egészen elképesztő, hogy a legnagyobb sztárokkal pontosan ugyanilyen emberi hangon tudott beszélni, mint, mint, mint az alkalmazottaival, vagy bárkiden. Kis türelem, aztán folytatjuk to me! Azt írtad a Facebookon, hogy abban maradunk, ha vége lesz, ennek a pandémiás őrületnek folytatjuk, nincs folytatás, Marci van, már biztosan nem, nem a pandémiás őrületnek lett vége. Nekem osztályrészemű jutott a Spirit fm még tavaly nagyjából egy éve, majdnem mm -hmm. pontosan egy éve abban az ATV-s konglomerátumban egyebek között azért, mert hogy a Spirit FM-nek a foghatósága más meglehetősen korlátozott, egy nagyvonalú lehetőséget kaptam, nem a lehetőséget, én kértem, és megvalósították, hogy a műsorom uh, a Spirit TV-n is látható volt, és így az ország legtávolabbi pontjáig is eljutott. Nagyjából március második fele volt az a pillanat, amikor én átmenetleg száműztem a politikát, uh, a rádium soromból, amelynek te például a 2018-as választás előtt fix tagja voltál, minden héten beszélgettünk. Számomra az, hogy a közéletről ne beszélgessek, hanem beszélgessünk másról. Nem esett nehezemre, de én kerek egy évvel ezelőtt 63 évesen úgy gondoltam, hogy eljött az a pillanat, amikor a magam múgyán, mint média munkásnak, árvízi hajósnak kell lennem, mentenem kell azt, ami menthető, és én, aki naponta elmondtam, hogy el kell tudni választani a fontos a fontos talantól, nem lehetek élharcosa a fontos Magamra maradtam ebben a küzdelemben, az elején még úgy, ahogy ment, de nagyon érdekes volt, hogy azokat az orvosokat is, akiket rendelkezésére tudtam állítani a népnek, tőlük is, nagyjából három hét elteltével már olyan hülyeségeket kérdeztek az emberek, ami egyébként normális körülmények között sem illendő feltenni egy orvosnak, hogy elfáradtak-e vagy nem tudta különbséget tenni fontos vagy fontos talán dolgok között, erre nem tudok válaszolni. A politika talán két-három hétig, talán egy hónapig talán másfél hónapig visszafogta magát, aztán azzal az erővel, ahogy egyébként Magyarországon robot ö, zajong és ö, megy, ö, visszatért, ö, viszonylag hosszú nyaran volt, mert ugye nyáron lehetséges volt ismét nem dolgozni, el lehetett utazni külföldre, a baráti hajdan volt, szocialista országokat látogattam meg, ahol nem jártam évtizedek óta, e, így került sor e, in, e, Innsbruck, nem Innsbruck, hanem e, Linz érintésével kétszer is eljutni e, Cseszki-Krumlovba, ahol so az életben nem jártam, Csehország érintésével aztán eljutni Lengyelországba és a Balti tengerhez, ahol utoljára 18 éves koromban voltam, érettségi ajándékkép. Aztán visszatértem Kényszerű körülmények között, ez most itt csak megemlítésre kerül, vagy megemlítem, de nem jelentős, elhagytam az előző hajómat, és egy nagyvonalú gesztus által átkerülhetem egy másik hajóra, ahol immáron az interneten, a számok alapján meglehetősen nagy közönséggel, számomra is meglepő módon, ugyanúgy rádióban és televízióban, már amennyire mobiltelefonon vagy interneten ez fogható, szólhattam azokhoz, akik érdeklődést mutattak a Kejfejancsi iránt, és hosszú idő után másodszor kértem arra a politikusokat, hogy most átmenetileg ne beszélgessünk, vagy csak azokkal beszélgetek, akikkel. Nagyon régóta beszélgettek, mint Navras és Tiborral, és egyébként megpróbáltam a műsoromat pandémiás szolgálatba állítani, hogy milyen sikerrel, azt nem nekem kell eldönteni, de ez volt a célom. A mai műsor az tipikusan ilyen. Az, hogy én ma téged arra kérlek, ugye azt írod, sifer András nem arról híres, hogy Zoanyi Radóban magánéleti dolgokról beszél, tehát nyilvánvaló, hogy közéletről lesz szó, abban maradtunk, ha vége lesz ennek a pandémiás őrületnek. Folytatjuk, nincs folytatás Marcival, már biztosan nem, de nem a pandémiás őrületnek lett vége, és közben teljesen természetes, hogy ezt a pandémiás őrületet nem fejtetted ki egy gyászhírben, szeretném, hogyha elmondanád azt, hogy mi az, amit te megélsz itt ma Magyarországon, és nem határolom körül most ezt a kertet. Nem akarok alapvetően külföldre menni, nem nagyon érdekel a külfölddel való szersolítás, csak ha muszáj téged, akit alapvetően továbbra is belpolitikai kérdésekben, meg nagyon sokszor múltbéli kérdésekről fogadnak. Én most azt kérdezem tőled, ez az elmúlt egy év, beleértve, vagy nem tudom, hogy írsz-e róla, vagy sem, ha most hirtelen vége lenne, mint hogy nincs neki vége, milyen emléket hagyott eddig maga után, maga mögött? Mit tol majd maga elé? Léviden egy csóval nyomasztó. Ugye azt kérted, hogy csak... csak az itthoni... Alapvetően, igen. Igen, csak hát János azért valami nehéz, mert hát nem egy magyar jelenségről van szó. Tehát most itt lehet egymáson ugrándozni, hogy a kormány, vagy a egyik másik önkormányzat mit, hogyan csinált jó, rosszul, de hát itt nem egy magyar jelenségről van szó, és ráadásul a világtörténelemben ismeretlen, már csak a globalizáció fejlődés története miatt is, ugye az a jelenség, hogy van megállítják a világotnak. Tehát egy gomnyomásra leállítják a világgazdaságot, nem, tehát, tehát maga a jelenség teljesen ismeretlen az emberiség történetében, tehát itt nagyon nehéz ezt pusztán egy magyar jelenségként beírni, és, és nyilván rettenetesen nyomasztó azért, mert tömérdek bizonytalanságérzést halmoz föl nem is és, és mindenkiben. Független attól, hogy ki az, aki egzisztenciálisan kitettebb, és ki az, aki kevésbé, mert ezek a, a lezárások és teljes ágazatoknak a blokkolása. Ez ha másként nem akkor az embereknek a szabad idejét nagyon várja. Te hogy élsz? Persze. Azt kérdeztem, te, hogy élsz? most nem értem egészen, hogy mire irányul a hát kérdés arra, most az elmúlt ebben, ebben az elmúlt egy évben, igen. <gül> hát nyilván nekem is rettenetesen, besz... minden tekintetbe tessék érteni, a, a bozgásterem, tehát csomó olyan aktivitás, találkozási lehetőség az nincs lezárult, ami, ami, ami korábban nekem is azért az életemet, jellemezte, hogy beülni ide-oda, elmenni ilyen el, olyan eseményekre, hogy más nem mondjak, ugye most már legalább fél éve ugye futballműködésekre sem lehet járni, és hát a másik fele pedig az, hogy nyilván, hogyha nem is annyira közvetlenül, mint, mint mondjuk a vendéglátósoknál, vagy az idegenforgalomban dolgozók számára, de hát existenciálisan azért ö, én is érzek nyomást. Harmadrészt pedig, és hát ez főleg így az elmúlt ö, hetek, hogy ö, ö, azért amikor már, már az embernek a saját közvetlen elérési környezetében vannak halottak, akkor azért, azért már egészen másképpen nézve az egész tovira, mint mondjuk egy évvel. Tökéletesen megértettem, hogy a kertet nem lehet meghúzni az országhatároknál, vagy a magyar határnál, hanem kijebb kell menni, vagy látni kell benne az egész földet. Rájöttél-e bármire is az elmúlt időben? Hát túlzás lenne, hogy rájöttem, vagy ilyen nagy, nagy felismerések kerítettek volna a hatalmukba. Inkább én azt mondanám, hogy Amire az elvéd elmúlt egy éves, és főleg a kezdeti időszak, tehát az egy évvel ezelőtti uh, grid lockdown rá kellett, hogy ébreszem mindenkit arra, hogy uh, mi az, amit elveszünk egyébként a természettől. Tehát akkor, amikor hirtelen varázsítésszerűen leáll minden, akkor láthatjuk azt, hogy, hogy hova terjesztette ki már az emberiség, vagy az emberiség által hozott gépezetek a, a, a, a saját kontrolljukat a természeti erőforrások felett. Másrészt egészen tragikus volt azt látni, amikor egy évvel ezelőtt rohantak az emberek élesztőért és közszükségleti cikkeket, hogy az az ország, amelyik azért ezekből a rendszerváltás előtt többé nem nevátó volt, az mennyire végletesen kiszolgáltatott a nagy globális lánc, és hát nem akarom ö, ö, ö, véka alá rejteni, azért engem folyamatosan egy éve foglalkoztat és pont hogy nem jöttem még rá a, a dolognak a nyitjára, hogy hogy a túróba van az, hogy az emberiség történetében például pusztítással indul el. Most nem, csak, nem pusztán emberi életet értek, hanem egzisztenciákat, gazdaságot is egy ilyen járvány, hiszen az nagy pusztítások voltak, ugye a kolera is járványok, sőt, spanyol át, nagyjából pont ö, ö, száz éve ezeret. És igazából a mai napig adós a a nagyhatalmak, a nagy cégek, az a, hogy pontosan mi okozta ezt a pandémiát, és hogy a viharban lehet egy olyan vírus, amelyiknek a hatásmechanizmusa előtt ennyire tanácslanul az emberiség. Tehát az alapkérdésekre egy éve nincsen azt nem Magyarországon, hanem globálisan, és ez nyilvánvalóan mindannyiunkban a bizonytalanságot fokozza, mert hogy tovább nem ennyek, teszem azt tényleg pár hét, pár hónap alatt le tudjuk ezt az egész őrületet hogyha egy ilyen vírus el tudott szabadulni egy 19-20 fordulóján, ilyen garanciái vannak az emberiségnek arra, hogy ez jövőre, 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, nem, egy, nem ez a vírus, de egy, egy másfajta vírus ugyanúgy nem, nem okoz egy ilyen globális pusztítást. Másképp nézel -e a világra, és másképpen nézel -e benne magadra? Hát a kettő ugye összefügg, nyilván amikor van egy ilyen globális aminek a pontosokát nem tudjuk. Tehát a porhintések, hogy most egy kínai megjelent egy a buhanyú ezek hál' Istennek már egy kicsit elhalkultak az utóbbi hónapokban. Tehát van egy olyan jelenség, aminek a pontosokával a mai napig nem vagyunk tisztában, mindannyiunk életére a legbőrszakató módon kihatással van és azt látjuk, hogy azok, akik nem csak akiknek hatalmuk van, tehát politikai döntéshozók, hanem a, ö, a tudománynak a legkitűnő művelői is tanács a keletkezése, illetve a hatásmechanizmusa előtt, akkor nyilván mindannyian szerintem fokozottan kiszolgáltatottabbnak érezzük magunkat az elemekkel szemben. Menjünk ebben hát, az épületben nem egy nem kicsit arraért, hogy egy nagyon okos fiú vagy, de nem vagy tudós. Azt nem bizony. Azt kérdezem tőled, hogy az egy képtelen helyzet lett volna-e, hogy erre az időszakra, ugye szoktak szakértői kormányról beszélni, ez most nem szakértői kormány, de pontosan lehetett látni azt, ahogy a tudomány emberei nem tudták megmondani, hogy mit kell csinálni, de azt meg tudták mondani, hogy mit nem kell csinálni. Maga a politika igénybe vette ezeket a tudósokat, aztán ahogy egyre -egy jobban rájött arra, hogy a világot nem lehet megállítani, miközben elvileg lehetne, csak az hihetetlen társadalmi feszültségekkel jár együtt, ezek a tudományos emberek valójában többé-kevésbé, hanem is pontosan ugyanolyan mértékben, de visszakerültek abba a fiokba, ahonnan előjöttek. Tudom, ebben a mostani kérdésben sok minden van benne. Nézzük tételesen. Szerinted megállítható a világ úgy, hogy abban a megállításban az van benne, hogy a megállítás ti érdeketekben történik, lett bármilyen társadalmi feszültség ebből adódóan, de az emberi élet ennél többet ér, vagy valójában annak kellett történni, ami történt nem Magyarországon, hanem a világban. Felnyitás, zárás, felnyitás, zárás, záráskor csökken a pandémia, nyitáskor nő, és ki tudja, mennyi ideig tart ez még. Nem tudok ereneket, pont neked pontos magabiztos választ adni, mert amíg ennek az egész vírusnak az indító keretkeztető okával természetében nem vagyunk tisztában, nagyon nehéz megmondani. Az viszont eléggé bajos, hogy a különböző kormányokat, hát beleértem a magyar kormányt és a különböző intézkedések kegyet, meg Marci is ugye épp erről beszélt még a halál előtt egy-két héttel rendkívül következetlen módon jártak el. Ha úgy tetszik, nem igazán azt az mondja meg jártak. nekem, András, hol húzod meg azt a határt, ahol azt mondod, hogy ez a következetlenség elfogadható, hiszen ilyen helyzet nem volt még, és mindenki lehet határozatlan, és hol húzható meg az a határ, ahol ez a következetlenség szerinted nem tűrhető. Jó, hát akkor kezdjük hátulról, tehát vannak egészen imbecilis és megmagyarázhatatlan, és a globális sokkal nem magyarázható húzások, tehát akkor, amikor bezárok minden, de a kaszinók nyitva maradnak. Vagy amikor bemondom a kamerába, hogy több alaton kevesebb adja, majd utána lehúzok Adriára, vagy akkor, amikor Németországban, Ausztriában, tehát itt a szomszédságunkban Dolgozó, tanuló emberek, fiatalok nem tudnak hazajönni csak súlyos karanténintézkedések terhe mellett. Én olyat is tudok, aki a saját szülőjének a temetésére nem tudott hazajönni. Közben a, a, a felső, hát nem is tízezer, a felső ezer az úgy trafikál Dubájból meg Zanzibáról Magyarországra, mintha nem lenne holnap. És ezeket az embereket nem vágják karanténba. Ez hogy lehet? Ez hogy, Ez hogy lehet? lehet? Erre én sem tudom a választ. Én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket kéne feltenni, mert valóban, tehát ahogy most te is itt a kérdésedbe, bújtatott véleményedben tapogadtál a dologra. Nyilván csomó olyan húzás van, nem csak a magyar mindegyik kormány részéről, ami egész egyszerűen a, néha egy a egyébként ember legérthető kétségbees, és lásd a ágyfelszámolásíról, ami tavaly áklésban, néha a tanácstalanság miatt van. Ezek megbocsáthatók, és pontosan azért lenne tanácsos a kormány ellenzék ö, ö, küzdelemből itt jó néhány ilyen konkrétan, és szigorúan árban árványkezelési intézkedést kivonni, mert nézzük meg, hogy ellenzéki oldalon és feber elején még jó néhányan nyitást követeltek. Senki, ne, senki nem tudja a itt, Na, ezt akarom mondani. De ugyanakkor van a hülyeségnek egy olyan foka, amire nincs épp eszi magyarázat. Tehát az, hogy valaki leszáll, leszáll a gépről, ö, ö, ö, ö, Ázsiából vagy Afrikából érkező gépről, még fotózzák is, jelensi fotósok majd utána nem azt látod, hogy bevágnák egy, egy, egy zárt nem tudom, járműbe, vagy megvizsgálnák, hogy mi van vele, hanem végig beszáll a luxus kocsiába és éri tovább az életét. Hogy lehet ez? És erre nincsen kormányzati intézkedés, és nincsen kormányzati válasz. Na, na, ezek azok a dolgok, amik nem magyarázhatók önmagában a sok hatásra, de mondhatom itt azt is, hogy ugye például az, hogy foglalkozási csoportokat felállnak a vakcinázásnál, ez teljesen rendjén valós. Sőt, még több foglalkozási csoportot kéne. Egész egyszerűen kik azok, akik hogy úgy mondjam, nagyszámban képesek tovább generálni ezt a járványt, és kik azok, akiknek a, a helyzete olyan, hogy nélkülözhetetlen az országműködéset nem tudták. Mi nem, ő... nem lehet a pedagógusokat előrevenni erre? Hetek óta nincsen ésszerű magyarázat. Én ilyenekre gondolok, ez, ez nem önmagában a járványokat a sok hatás. Hanem hanem nettó hülyesség kivagyiság. Erre tényleg nem, nem töképesztünk. Jó, tételezzük fel, hogy kivagyiság, nem tudom, hogy ez a legjobb szó, te mondtad, maradjunk itt. Ez a kivagyiság, ütközve a vírussal, ezek szerint a kivagyiság, ezekben az emberekben, akikről beszélünk, bennük ez erősebb, mint a vírustól való félelem és a társadalom féltése a vírussal szemben? Infantilisak lettek azon... ők maguk is? Ez azt gondolom, hogy ez tisztában kell azzal lenni, hogy a politikának lehet itt szép kívánságokat megfogalmazni, nem csak Magyarországon, mindenütt a világon van egy természete, van egy, van egy saját dinamikája. Tehát ezért utálni a politikusokat... Okay, de mi ez a dinamika? Most. Arra, arra, hát nézd, nézd, rohadt egyszerű János. egyszerűen az, hogy aki hatalmon van, hatalmon akar maradni, választás akar nyerni, aki meg nincs hatalmon, az hatalomra akar kerülni, és szintén választást akar nyerni. És ez nem magyar sajátosság, bacsánat. Tehát azért furcsaságok az amerikai Egyesült Államokban is történtek, jelzen meg. Tehát, hogy varázsütésre az új elnök beiktatása után beindul a vakcinálás, amíg pedig még Trump ott bénakacsaként rágja a körmét, hogy sikerül le a jogi eljárásokat célba juttatni, addig meg egyszerűen nem mozdul a rendszer. Tehát, hogy mondjam, furcsaságok mindenütt a világon vannak, és a politikai motiváció meglétét számunk kérni egy politikuson egy ponton túl legalább annyira irakcionális, mint a kaszinókat nyitva tartani, amikor a boltokat bezárom. Csak ezt akarom mondani. Az, hogy egy miniszterelnök meg akarja tartani a székét, hogy egy ellenzéki vezető oda akar az ő székébe ülni, ezzel nem kell főháborodni. Ez de Teljesen igazad van. Itt most az a kérdés, hogy amikor én azt kérdezem tőled, hogy önkorlátozás, amikor én azt kérdezem tőled, hogy az új, tűröm, az új helyzethez való viszonyulás, akkor meg lehet -e ebben különböztetni egy embert egy oroszlántól? Mert egy emberről én eddig azt gondoltam, hogy ha ég a ház, akkor ott azért a tűzoltó ráveheti arra, hogy ne az aranyék szereit mentse, hanem inkább a gyerekét. Egy vadállat az ösztönösen menekül. A vadállat az egy ösztönös valami. A vadállatot nem lehet arra megtanítani, hogy annyira kevés az élelem, hogy átmenetleg kímélje meg a kecskét. Az a kérdés, hogy az embertől, beleértve a politikust, mi várható el, és mi nem, és teszem hozzá, hogy miközben van társadalmi elégedetlenség, elég kimenni este az utcára itt a fővárosban, Nekem van engedélyem, én ezt meg tudom tenni. Azt látod, hogy üresek az utcák, tehát az emberek, és ezt a Závetsz research legkülönböző felméréseiből is lehet látni, ahhoz képest, hogy milyen körülmények között élnek, elképesztően fegyelmezettek, miközben természetesen lehetnének még fegyelmezettebbek is. Ez egy olyan kettős kép, egy olyan dinamikáját tekintve egymásnak feszülő valami, amiről fogalmam sincs, hogy mennyi ideig fenntartható. Én azt gondoltam, hogy ennyi ideig sem, de a példa mást mutat. Nézd, a, az embert az többek között az meg, hogy képes a és valóban, tehát ebben nem fogunk összeveszni, hogy akár Magyarországon, akár Magyarországon kívül a szükségesnél kisebb mértékben lehetett nagyvonalúsággal találkozni az elmúlt egy évben, ott én azt gondolom, hogy a akár még kifizetődő is lehet egy választáson. De hát itt nem csak Budapestről van szó, Brüsszelről is, tehát egy ilyen szituációban én azt gondolom, hogy megengedhetetlen, hogy az európai döntéshozók konkrétan az európai gyógyszerűzmökség körül ugyanúgy dongjanak döng, körbe a, a különböző nagy gyógyszercégek, mint, mint egyébként. Tehát egy vészhelyzetben ö, meg kéne próbálni a robbizási lehetőségeket a minimálisra csökkenteni. Ebben de belvizsgázott a brüsszeli bürokrácia. De itt ö, ugye Magyarországon is lehet azt mondani, hogy ami a, a helyi iparűzési adó körüli cirkusz volt, van, az is egy hihetetlen pitiáner kistilő úzás, ami egyfelől az önkormányzatok és elsősorban nagyvárosi ellenzéki ellencék önkormányzatok szivatásáról szól, az államháztartási nyeresség minimális. Másik oldalon, mert persze az ellenzéki önkormányzatok is fölnagyították ezt az egész tírkusz, holott nyilván ö, ö, ott, ahol ö, nagy adóbevételek elsősorban nagy cégektől származnak ott ez az elvonás nem volt olyan brutális mértékű. Tehát, én most nem a konkrét ügyben akartam belemenni, János, csak azt akarom mutatni, hogy például ami az iparűzési adó körül folyt, és amiben nyilvánvalóan a kormány volt a kezdeménye, Pic nem nemtelen szivatásból induló hitvány cirkusz akkor, amikor emberek halnak meg? Ez, ez például pont egy olyan történet volt, ahol önkorlátozást kellett volna ö, tartani elsősorban a kormánynak, jelzen meg, meg ö, valószínűleg józanabbul kellett volna az önkormányzatoknak is ezt lereagálni, de beszélhetünk arról is, hogy egyébként elsősorban a globális média ö, milyen módon csinált, ha úgy tetszik az induló járványból T tavaly március-áprilisban, konkrétan be lehetett azonosítani valótlan képfervételeket, amik ugye beszangkázták az egész kóguszt. Azt tőled, hogy te, aki politikus voltál, szemben velem, aki sose volt az, és nem is akartam az lenni, ugye én úgy focizom, ahogy focizom, ezzel együtt vannak reflex mozdulatai még akkor is, ha tévé előtt ülök, miközben a legrosszabb látható focistához képest is pocsék focista vagyok. Benned, miközben már nem vagy aktív, vagy úgy vagy aktív, ahogy volt-e bármi, akár csak uh, egy olyan fajta fantomfájdalom, hogy ugyan nem vagy most aktív politikus, de ha lennél, akkor mit tennél független attól, hogy az betartanál-e, vagy gondoltál-e arra, hogy mit tennél másképpen, hogyha te ülnél a kormánykeréknél? Ez látszólag egy naív kérdés, de a te személyed ismeretében nem feltétlenül az. Ja, nem, hát volt ilyen fantomfájásunk, persze, tehát <gül> tavaly márciusban itt, amikor jött a, az első ilyen veszélyhelyzeti felhatalmazási törvény, akkor ennek én hangot is adtam, illetve hát vele is égtem, el is mondtam. Majd utána, hát én, én barom sokat tagyaltam magamba, meg hát a saját szüket körönbe, a Karácsony Gábor körben beszélgettünk erről sokat, hogy Ebben a globális leállásban mi lenne a cél a vezetők asztaságpolitika, mert egyik oldalon van a követelés, másik oldalon pedig az a szükevőség, ami a magyar kormányzati politikát és ami elsősorban nagy a haza, illetve a külföldi nagy tűkét és akkor én egy ilyen 20 huszonvalahány ezer karakterben a magyar hangnak le is tírtam, hogy szerintem mi lenne a válságkezelés harmadik útja, úgyhogy persze, tehát játszott folyamatos hogy ilyen szituációt egyébként milyen utakon, módokon lehetnek kezelni, megoldani. Ha jól értem, számtalan meglepetés ért téged az elmúlt egy évben, de alapvetően nem gondolkoz más kép a világról, mint korábban. Máshol vannak a hangsúlyok? Ez egy kérdés volt. Ja, jó, oké, ezt néha el kell mondani. <gül> máshogy, persze, hogy máshogy. Tehát akkor, amikor radikálisan lecsökken a, a szociális kontaktus szám, akkor szerintem ez természetes. Ugyanakkor azért próbálok így, hogy mondjam, két lábon a földön maradni. Tehát én az olyan típusú bölcselkedésekkel, hogy már soha nem lesz olyan a világ, mint eddig, stb. stb. Én azért e, csinnyel bánok, e, azzal együtt, hogy természetesen nem tudjuk azt megmondani, megjósolni, hogy ha végre a lezárásoknak Magyarországon, globálisan, akkor például a kárt szenvedett ágazatok mikor, nem idő alatt tudnak reporáludni, és a kárt szenvedett ágazatok reporálódása mögött e, nagyon is személyes egyéni döntések vannak. Tehát, hogy az emberek milyen kedvel mennek ki újra, nem csak az Adriára, hanem mondjuk a spanyol vagy az Olasz tartra, őnek repülőre mennek, koncertre, stadionba és a tevésre, ez, ez egyenlőre még a, hogy mondjam, a szociálat-pszichológia Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre köszönöm. állást, és köszönöm. őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm. köszönöm szépen, Szil. Önök Sifer Andrást hallották. Nagyjából egy negyed óránk van az akármire. 061911168, figyelek a van mire. Elvitte a cica a nyelvüket. Sírjanak, üvöltsenek. Mondják el, hogy örülnek, hogy élnek. Nem szégyen. Semmi se szégyen. Az szégyen, amit Önök szégyenként élnek meg. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Doktor Csoba vagyok. Kérem szépen, azt szeretném csak megkérdezni, mert nem értek hozzá, hogy a vadászparkok tényleg nyitnak ki, azok nyílt téren vannak, limitálni Fogamon, lehet rá, fogalmam nincs. Ne haragudjanak, hogy kurtál furcsán, vagy haragudjon. Tök mindegy. Nem tudok, ki erre válaszolni. 061-911-168 Jó reggat! Jó reggat, kívánok. Általában én szokta elmondani azt, friss adatokat elmondhatom? Persze, Nagyjából? persze. 252 halott, borzalmas, 5400 valamennyi új szertőzött, lassan 12000 vannak kórházba, és 1400-an vannak majdnem léledesztetően. Hát szomorú. Retteletes. Hát, köszönöm szépen a Jó, Jó reggelt. Jó reggelt, Wagner. Um, én kezelem a családban a, az SZIA beválásokat, és tennap, uh, vagy tennap előtt letöltöttem mindenkiét, és a éves lányomét, aki szállodaiparban dolgozik, középvezető, uh, jóval kevesebb volt két millió forintnál a tavalyi keresete. Tehát elmaradt a pedagógus feleségem keresetétől is. Úgyhogy ez a generáció óriási kívívás alé van állítva szerintem az életben. Igen, hát a lánya, aki ugye hazajött Angliából, mert nem volt érdemes Angliában, Angliában egyetem, felvették egy angol egyetemre, amire Budapesten jár, online-on keresztül, hát ezt nem hiszem, hogy fokozni lehetne, a te egy másik sim, és interneten rendelt ruhát, mint rendes éves, még éppen éves, és aztán felvetődött, hogy oké, megjön a ruha, de hova veszi föl? Yeah. Nem tudok válaszolni, de köszönöm a kérdéseket. Zárószám. Göreget! Jöreget, Já! Pont egy évvel ezelőtt, március 23-án tette fel azt a kérdést egy 50 fős mintában, hogy ki bízik ebbe a kormányba. Igen. Akkor 15-en voltunk, akik azt mondták, hogy bíztunk. Ebbe a kormányba. És akkor ön előrevetítette, hogy mi lesz a következő időszakban velünk a bizalom nélkül. Meg kéne nézni most is ezt az ötvenfért, hogy körülbelül hogy állna ez a kérdés. Nézett, tavaly még indokolt volt. Én most azt mondtam, hogy itt a jobbítás a cél. Fantasztikus az emlékezete. Köszönöm, hogy ezt megosztotta velem. Még akár büszke is lehetek arra, amit tettem. Én most a kormányba vetett bizalmat nem fogom megvizsgálni. Nem azt mondtam, hogy ez van, ezt kell szeretni. De most nem a kormány válság ideje van. egy Jó reggelt, én csak annyit szeretnék mondani, hogy azt nem értem, hogy a baloldali politikusok miért ennyire merevek. Én meg azt nem értem, hogy a jobboldali politikusok miért ilyen merevek. 061-911-168 Ügyet. Jó reggelt egy kis pontosítás, a leaner.hu-n olvasom, hogy a folyamatos a beoltás már 1 ezer, a beoltottak száma, ebből 481 ezer, már a második oltás is megkapta, tehát gyakorlatilag 1 millió 100 ezer ember kapott csak oltást. szépen. Nézem a 168 órá lévő facebookozókat. És egyáltalán nem tudom, hogy nem fogom errá rávenni arra a céget átmenetleg, hogy ne lehessen kommentálni. Azok a szemetek, akik megmérgezték azt az oldalt, ami csak az övék, és amihez az íg a világán semmi közöm nincs, beleét hogy a nevemet bitorolják, a 168 óra Facebook oldalát nem biztos, hogy ellehetetleníthetik. Itt hívom fel Darvas László és Vámos Sándor figyelmét, még egy nap, és megkérem a 168 órát, hogy a pandémia idejére szüntessék meg a Facebookon a társadalás lehetőséget. Én nem akarok szembesülni azzal a szándékos butasággal, értelmetlenséggel, ami ott zajlik. Ádám, ezt majd a Milkovics felé közvetíteni kell, ha még egy ilyen nap lesz, vagy még egy dolog van, Ádám, törölni. Tehát Darvas Tamást, és Vámos Sándort, és mindenkit vagy ha tetszik, én fogom moderálni ezt az oldalt. Addig, amíg pandémia van, nem vagyok hajlandó ezzel szembesülni. Ez az én műsoromnak a hivatalos oldala, itt ez nem tűrhető. Pont. Ennyi volt a türelmem. Nix pardon, kusas pardon. Takarodjatok! Elnézést takarodjanak! horduljanak az alkotmánybírósághoz, hogy a demokratikus jogaiban korlátozva vannak, mint hogy annak idén Takács Albet mondta, hogy a fiatal műsorába bekerülni, az nem alkotmányos jog. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Vihar Évi vagyok, és nagyon-nagyon megvázoló voltam a mai álláson köszönöm. köszönöm. Tudja, maga az én lelkismeretem is. És a barátnőm kérdezte tőlem a hétvégén, hogy miért szeretett ennyire a Pia Mondtam, hogy mert ő a társadalomnak, a moralistája. És nagyon halás vagyok magának. Köszönöm. Jól szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. It's in your eyes, eyes. you are get christopher miss rachel see Nekem elég a saját gondolataimmal, a saját életemmel megküzdeni a pandémiával, az emberi butaságot azon az oldalon, amely az én műsoromat kíséri, nem vagyok hajlandó együtt élni. Amíg nem volt Kejfej Jancsi, addig nem volt a Kejfej Jancsit hallgatók baráti köre, így aztán teljesen egyértelmű, hogy kijön a másik után, de a véleményszabadságnak vannak olyan, Elej, ahova még véletlenül se szeretnék beavatkozni ami a 168 órát illeti az az én műsorom az én szellemi termékem ott ezek az emberek nem okozhatnak kárt mentálisan onnan őket a szavaikat illetően kiírtam menjenek vissza oda Ahonnan kiszabadultak abban a Facebook csoportba. Döröpontfialajanos kukat, gmail.com. Elnézést a méltatlan befejezésért. De ez a méltatlan befejezés nem jöhetett volna létre ezen emberek nélkül. A maguk módján ők is vírus. Hál' Istennek nem halálosak. Jelentőségük is csekély de mégis elérték azt a mértéket, ahol szólni kellett. Dörö.fi janos Kukac, gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, hogyha nem ez volt az utolsó műsor, ki tudja, akkor holnap találkozunk, én is meghallhatok. 35 hét után, de még hét előtt. Lőpa, ahogy mondaná anyám.